Arrakia hamaitzen arida, gugure xabaiaren azpian. Metalezko kutxea herran, doiak azaldu dira Arkiaka amore eman, zuen kale itxu honetan. Izen bazure Espainiak, No te horia zeik mituen onorendi Hastu hakarantza saranza itsul ze kogorputzaring A ah, ham, so, aterri berriz ere, nulantzeko mitxoleta libertarioen programa honetara. Hementxe gaude berriz ere, aurreko saioan sukaldaritzaren aurka aritu ginen eta, bueno, oraingoan ari horretatik tirakas egiz, ba gai horrek garrantzia handia duelako bereziki urtegarai honetan, bainon orokorren urte osoan zehar, Ba, e, saio hau baliatu nahi genuke, ba, zenete sindikatuak abiatu duen kanpaina baten berri emateko. Kanpaina honetan ba, borrokatu nahi da ostallaritzako lan esplotazioaren aurka eta orduan horren ba, aurrean, ba, hainbat aholku edo informazio ere helarazi nahi die ostalaritzako langileei, ba, hakiteko ze eskubide dituzten konturatuta gaudelako, ba, langile esok ez dakiela baduela eskubide batzuk eta eskubide horiek bete ararazztea mm, bultzatu behardla ez, edo borrokatu behar duela, bere eskubideak bete daite zen. Badakigo askotan, ba, e, represio forma handiak daudela, langileok, ba, gure eskubideak aldarrika ez ditzagun, Baina, askotan ez aldarrikatzeak ez dizu ziurtatzen ba, errepresio hori ez jasotzea. Horregatik, behintzat ba, gu e, informazio hori elarazi nahi dugu, zabaldu nahi dugu, gu jendeak kontziente izan dadin ba, badituela eskubide batzuk, eta eskubide horiek aldarrikatzeko eskubidea duela eta gainera babes juridikoa duela orokorrean, Eta gainera, e, bi ere mutatik eraman nahi genuke protesta hau, ez? Alde batetik, langilok, ba, eskubide batzuk ditugula, itzarmen kolektibua bete behar dela, eta hori dena ez dela betetzenari kasua askotan, eta ordun hori salatu nahi dugu, eta martxan jarri nahi dugu borroka bat bide horretatik. Baino Baina, eraberean, e, programa honetan, aprobetsatu nahi genuke, ba, salatzeko... Ostalaritzak nola asuntxitu dituen auzoak eta herriak. E, Zoritzarrez, diru nazkagarria gatikan, ez, Ba, lukurreria eta e, diru metak eta nazkagarri baten gatik, es? E, antzadenez, lehen jendeak izan bere negoziotik, eta pertsona batzuek taberna zuten, eta taberna hori atenditzen zuten, eta taberna, ba, Baina, egea da, merkatuko eremuko zerbait da, ez, eta e, sistema kapitalistaren elementu bat da. Baina, askotan jendeak lortzen du, sistema kapitalistaren elementu bat hartu, eta beste erabilpen batzuk ematea. Eta askotan, tabernetan lan egin izan duen jendeak eta taberna e, montatu duen jendeak, hola, sensibilidade hori izan du. Hau da, eh dirua pilatu baino gehiago nahi du ba, lan bizibide hori izan, ez? Ba jendeaskorentza taberna elkargunea delako. Oraindek ere badira olako lekuak. Badira taberna batzuk eh zu hola ba, sentitzen zeanak, ez? Gustora zaudela eta lasai eta eh jendearekin topatzeko leku badana, ez? Baino gereta eta gutxiago dira. Gereta gehiago dira, ba, taberna estandarizatu hauek, ba, bakizue, koloreak, barra, dekorazio guztiak, esaten dizu, hori ba, dala kontsumitzeko leku bat eta kitxo. Gainera, ba, musika jartzeko formagatik, e, barraren dispozizioagatik, gero eta gehiago e, hori eta benariek ere esan digute, ba, jendea ja ez dala geratzen barran, baisek eta e, terrazetara dihoala. Bueno, terrazen gaia beste gai luze bada. da, eh? horretaz ere itzain berko genuke. Baina e, jendea, kanpoko maietara joaten denez, ba, modu isolatuan eseritzen da, binaka, irunaka, manaka, bere lagunekin. Eta tabernako barraren kontzeptu hori, edo taberna barruaren kontzeptu hori, ba, lehenago eta duela ez hainbeste, e, jende berriarekin edo inguruko jendearekin izketan azteko e, leku bat izan da. Orduan, e, lan esplotazioa ez da suntxiketaren elementu bakarra. Gero eta zaiagoa da, Aurkitzea jendea gustora topatzeko, elkartzeko eh, leku eh, ez kontsumistak edo ez oso kontsumistak edo strukturalki erresten dutenak sozializazio hori. Orduan duan, eh, hori ere salatu behar da, salatu behar da tabernetako jabeen, jabeek eragindako zuntxipena, zuntxipen soziala, eta gainera, son txipen laboral-ekonomikoa eurak bai aberaztuko dira. Baina aberaztasun hori, e, jende asko pobrezia da. Pobrezia ekonomikoa eta pobrezia soziala. Eta noski, pobrezia individuala, Ose, jende asko dago, ama bost, ama zei orduz lanean, egunero egunero, e, taberna zabaltzen, taberna iztera ino, jabea askotan zueldi pasatzen da dira biltzera, alaba da, Eta edo autoesplotazioan, horberak taberna bat jarri, eta ez pentsatzen du, ez badoa teratzen irumila, lau mila euro, ez du nahikoa irabazten. Eta horri dena kate bada. Hor duan, gurustez, hostalaretzen ere, ba planteatu behar da, desaskunde prozesu bat. Gauzak, txikiagoak, merkeagoak, jende gehiago mugitzeko modukoak eta e, utzi jendeari jendearekin elkartzen eta jendearekin izketan egiten. Bueno, sarrera hau esan da, ba orain pizkat kontatuko dizuet irakurriko dizuet, ba Zenet zen, Gipuzkoak e, zer proposatu duen hostalaritzako lan eksplotazioaren aurka eta ondoren, ba hainbat aholku, ba hostalaritzan lenean ari baldin bazeate, ba zuen eskubideak. Eta bai, hazigiran eta bai bukaeran, ba, beti bezala, eneriz furiaken e, mitxoletak eda gure zintonia. Bueno, ba, espero dut saioa, guztoko izatea edo behitzat, bali agarro izatea. Telepistari begira jarri, naiz, nice, naiz, nice, naiz, nice, naiz, nice, naiz, nice. eta listek Berri guztiek, berri geienek, jotzak erakusten dio Ten zorionari, zorion apurari, san sekezet, zezet, zeuskerari Iru palestina zu gola, real marrile gola, armatiro, pum, matxilotu, lotuak Edo nu, enta galetzen nu, zero tedenan, bizi ala iran, bizi ala iran, bizi ala iran, zuari Bain, barregin, bakoitza bere ikara gordetzen ditu berekin Alakoa gara ezin egona, zurosakona, sentitzen dudana ez da bat ere Hona hartutan, askoltan, gehi egitan, oso maiz, gaskin arilela, oartzen nahi Kamarero, tafe bat, utxa eta doblia, gaur ez dut ametsik egin nahi, nahi, nahi, nahi, nahi Koala, ez dut idun egia zaldu gura, haitxain gura, gabakarrik Atera nahiko duk ekan poko mundura, baina kozta egiten zait, kozta egiten zait, bai Ez ari Estari da buetak, errei bodo zusion. Aterumazτοzen pulver Irakin, ik Alcoholen Laista zabalduko da ustalaritzako lan esplotazioaren aurkako bulegoa. Zenete sindikatuak eskatzen du, gogortasunez ekitea, gipuzkoako turismoak ekarritako lan prekarietatearen eta azpie aurka. Udako bizitarienko burua igotzeak lan errealitateen latza eskutatzen du, hori oso nabarmena da. Euskal Arrian oso hedatua dagoen ustalaritzaren sektoreak dirusarrera itzelak eragetan ditu, eta lan postu sortzen ditu. Ala ere, gauza jakina da, hotel, taberna eta jatetxeetan lanean ari den jendeari, horrek eztila hobekuntzarik ekartzen, mozkinak esteziera langilearen gaino ganaino iristen eta prekaritaitata normalizatzen ari da. Momentu honetan ez da illa zalantzan jartzen. Itzarmen kolektiboak eta langileen estatutua jasotzen dituen eskubideak ez ezagunak dira langile gehienentzat. Gainera, antolaketa sindikala falta da. Egoera guztia enpresak euren probetsurako erabiltzen ari dira eta hala etengabe ari dira gaiherrikeriak egiten. Kontraturi gabe ni zartesegurantzan eman gabe ari dira langile asko eta asko. Hiruzurra alde baterako kontratuetan lanaldi erdiz kotizatu, baino lanaldi osoan ari diren langileak aparteko orduak ez ordaintzea. Garraio plusik ez Lanaldi artean atseen denbora minimoa ezorrezpettatzea, hilabete zilabete zenbat lan ordu bete diren jaso gehar duen dokumentua ez zen batea, onelakoak ohikoak dira ostalariitza. Erraittate honen aurrean, zenetegipuzkoak kanpaina bat abiatu du ostalaritzako enplegu duina izan dadin andarrikatzeko, stalaritza duena. Horretarako informazio esku horriak banatuko dizke langileei maiz urratzen diren lan eskubideak azaldu eta horren aurrean aholkularitza emateko, eta saio sozialetan ere zabalduko du. Beharrezkoa bada sindikatu honek bere hartuko du lurraldeko lan ikuskaritzen, edo gizarte jorizizioan salaketak ezartzea. Edota, gatazka sindikal publikoa zabaltzea lan eskubideak errespetatzen ez dituzten enpresen aurka ikete informatiboak eginez, edo ustalaritza egoitzaren aurrean boikota eskatuz, pankartekin, eta bar. Zenetegi buzkoak, nabarmen du nahi du, gainerako sindikatuek ez dutela benetako implikaziorik hain prekarioa den sektore honetan, langileak abandonatuta utzi dituzte. Kontua ez da, gabe lurralde eta sektoretako hitzarmen kolektibuetan parte hartzea, horrekin batera sindikatuek zuzenean imppliatu behar dute hitzarmenak bete daitezen eta enpresen gehirikeriak salatzeko. Langile, informa zaitez, antola zaitez eta defenda zaitez. Mazenekien aldi baterako edo beimeeko kontratu bat automatikoki moagabea bihur daitekela? Babai, normala da kontratu baten denbora epea, justifikatua ez egotea, edo gaizki ezarrita egotea. Gainera, ezintzea egon behinbeineko kontratu batekin, amabi hilabete baino gehiago, amase hilabeteko aldi batean. Hori gertatuko balitz, zure kontratua automatikoki mugagabe bihurtzen da. Bazenekien probaldian zaudenean kontratatuta eta gizarte segurantzan altan eman da egon behar duzula? Ez izan zanantzarik, probaldian zaudenean kontratatuta egon behar Ohikoa da, hainbat empresariok langileak altan eman gabe edukitzea, proban daudela argudiatu zamarrutan. Hori, ez talegala, lehen egunetik egon berdezu dezu kontratatuta eta altan eman da. Zure kontratuak argi eta garbi zehaztu behar du, zenbatekoa den probaldia. Eta gehien ere, bi jabetekoa izan daiteke ofizialen kasuan, eta batekoa kwaalfikazio hori gabekoen kasuan, eta kontratuaren rauupena probaldia baino laboragoa bada orduan epe erdia da. Bazeneien gehinezko lanaldia berrogei ordukoa dela? Legeak argi adierazten du, ezin direla lagain ditu berrogei ordu hastean, Hori zeneteren lorpen zahar horietako bada. Aparteko lan orduak ezin dira ohiko gizan, beste norbait kontratatu dezatena. Soilik eskadi zagokete, aparteko orduak betetzeko hitzarmenak zehazutako egoera zehatz batzuetan. Baina eskubidea dago lanaldien artean 12 ordu izateko. Ordu bete egokitzeko bi txanda artean eta ordaindutako 15 minutuko atxaden jarraitua egiteko. Zure hitzarmena ezagutu behar duzu kontu honetan engaina ezaitzaten. Bazenekien laneko arropa estezu laurtzuk ordaindu behar? Enpresak derrigortuta daude uniformeak ematera, edo behar arropa eman behar dizu, eguneroko bizitzako arru arropa arrunta ez bada. Edo arropa ematen ez badizu, diru konpentsazioa eman behar dizu. Arropa arrunta zer dan? Ba, arropa arruntatza hartzen da alkandora txuria eta unetakoak. Janzkiko purua, barne erregimeneko arautegian zehazten da edo lan kontratuan. Arropa norberak garbitu behar du, tintategia behar duen arroparen kasuan izan ezik. Kasu horretan, enpresak arduratu behar du, edo gutxienez, eskatu behar diozu kostatzen zaizuna. Bazenekien enpresan iru urte badaramatzazu antzinatasun gehiagarri bat jasotzeko eskubidea dezula. Zorte hona badezu eta ezbazaituzte eduki enpresa batetik bestera eta enpresa berean urte baino gehiagoa genba dituzu, noizean behin norbaitek lortzen du. Soldata osagarri bat jasotzeko eskugida dezu zure kategorianen arabera, berrogeita mar eta egun euroartekoa. Bazenekien jai egunako beto ordeindu behar dizkizutela? Bestek jai dutenean ostalaritzen lanean egon behar izatea konpentsatu behar da jai egunean lan egin berbadezu eta ezin badezu errekuperatu, egun horrek, eguneko ererrogeita amagosteko gaikuntza du, edo bestela, jai egun hori beste momentu batean disfruta dezakezu, eguneko berrogeita amarreko gaikuntzaz. Eskubide hauek defendatzeko eta eskubide gehiago lortzeko, duintasunez lan egiteko, ostaleritzako langileok ondo ezagutu behar ditugu eta defendatzeko antolatu behar gara. Bazenekin askotan ez nabarmentzeak, edo ez salatzeak, edo zurea dena ez erreklamatzeak ez zaitxula babesten eta gainera kaleratzea arrasten dula. Bazenekin lan legediak babesten zaitxula salaketa bat, edo ekintza sindikal bat egin ezkelo, kaleratzea edo edo zinerrepresalia ez ez tatuz. Zeneten, esperientzia luzea deu gure afiliatuen aurka hartutako neurriak bertan bera urtziarazteko eta enpresek jardun sindikala onartzera behartzeko. Antolatzea ez da horret, behar bat da. Afiliatuta egoteak lagunduko dizu juridikoki eta sindikalki babestua egoten, bai individualki eta bai kolektiboki. Gainera, aukera ematen dizu sindikatuko erabakietan hitza eta botua izateko, eta motibatzen zaituen proposamenak asambleara eramateko. Baina ezahaztu implikatu behar duzula. Eraberean, jendean imaitu nahi deu langileen asamblea independenteak sorditzen, zenetekoak izan gabe ere. Gure ustez, sindikatua tresna baliagarria da hainbat kontu errazteko, baina benetan garrantzitsuena da modu asamblearioan antolatzea, zeneteren barruan edo zure kabuz, zu bezalako beste pertsona batzuekin. Langile harteko asanblada bat egitea erabakitzen badezu ere, gure laguntza izango duzu eta animatzen batzen zaizugu gurekin harremanetan jartzera, ekintza sindikala, ahalik eta eranginkorrena izateko. Baldintza duinak nahi ditugu ostalaritzen, ezagutu zure eskubideak eta ikas ezazur duzun. Eusiko gorrele mitxol eta lorazeko beldur bain, I've been here for a